God morgon. Morgon, morgon. Sena, hur är det? Bara bra. Hur är läget? Under kontroll, själv då? Jo då, jag klagar inte. Hur står det till? Bra tack, och hur har du det själv? Jo tack, det knallar och går. Hej Hejsan, hur mår du? Jag mår bra tack, och du då? Hänger vidare.